Lendab lennuk Afrikasse turismireisile. Istuvad kaks venemeest, tuleb Stuward ees, hakkab rääkima. Noh, võt, siuke, siuke maha, siuke, siuke riigikord, nii palju, nii palju elanike. Ja siis elanike seas on veel see jama, et 50% põhimnist aitsi ja 50% tuberkuloosi. No ja siis teine venemeest küsib, et kuule, mis sa seal ütles, et nagu ma ei saanud aru lõpus. Mis ta ütles, mis ta ütles? Ütles seda, et panna või ainult neid, kes köivad. Mõistad kohada! <laughs>